о такого нормального, чоловічого, такого, який буває наприкінці напруженого робочого дня. Ванну, ванну і дезодорант. Півцарства за ванну і дезодорант. А іншу половину за крапельку свіжого повітря. Беляха Штемуха, і треба було отак уклепатись. Якби тоді тієї хвилини хтось прийшов і сказав «Іди додому». Але це коштуватиме стільки і стільки, віддав би, не замислюючись. Хіба спитав би, якими купюрами? Там, у камері, час тягнув здовше, ніж усі години, хвилини, секунди його попереднього життя. І все одно збігав миттю. Щойно повернувся із допиту, намагався поскладати думки докупи, сконцентруватись, вибудувати лінію поведінки, захисту. Не встиг оком кліпнути, кличуть знову. Слідчий, молодий власне хлопчина, з рум'яними, майже дитячими щічками, здавалося, знав не тільки його дії, а й думки. Щойно Віктор пробував вступити крок у бік, як хлопчисько спокійно та рішуче відрізав йому шлях кількома короткими словами. Червонів при тому, як дівчина, мабуть, внутрішньо ніяковів, Ще не звик до своєї роботи, яка вимагала говорити людям в очі неприємні речі, але гнув свою лінію твердо. І раптом, десь ближче до обіду, щось в його поведінці змінилось. Щічки перестали вкриватись рум'янцем, губи стиснулись у рівну лінію, очі заховались під довгі тівочевії. Він наче втратив будь-яку охоту до спілкування. Зникло оте «прагнення копати», яке світилось у погляді і обіцяло Вікторові неприємні перспективи. Слідчий раптом почав погоджуватись з усім, що йому говорили Віктор і водій. Невідомо звідки, з'явилися документи, що підтверджували, що пан безродний цілком офіційно і законно перевозив певну кількість спирту з пункту А до пункту Б. Правда, трохи не в той час і не за тим маршрутом, але це вже справа поганих доріг і брак часу. Віктор зрозумів, це Маркіянова робота. Це він включив свої можливості. Не хоче, щоб посадили заступника. Звісно, посадять зама, почнуть копати під директора. Кому воно треба? Під журбою все і так копане-перекопане. Ще трохи і провалиться. Він не так Віктора рятує, як себе і свій бізнес. Коли поруч зі слідчим за стіл, завалений паперами, сів Тонков, Віктор зрозумів. Справу виграно. Вони заворушились. Бач, всіх на ноги підняли. Розхвилювались. Тепер все буде добре. Ці зубри, Тонков і Журавський, так усе заплетуть, що комар носа не підточить. Вони вміють. Він заспокоївся. Навіть у камері, куди його відвели після розмови, яку майже не можна було назвати допитом, ні бомж, який смачно хропів, ні хлопчина, який озирався, мов цуценя, що загубило господаря, ні пристойно одягнутий молодик, який з'явився тут за час, проведений у компанії з Тонковим, Віктора вже не хвилювали. Він знав, що довго тут не затримається. Його готовність плати за перспективу ночувати цієї ночі вдома почала танути на очах. Сума, яку він готувався віддати за ніч у власному ліжку, зменшувалась навіть не у цифрах. Від неї відпадали нулі. І от він удома. Думки набігали одна на одну. Основна – віддавати гроші чи ні. Віддавати не хотілося. Багато, дуже багато. Власне, свобода менше не коштує. Якби вчора у камері, але тепер може поторгуватися. Звісно, Маркіян витурить з роботи, це гарантія. Як там у приказках, собаці, собача віра. І ще щось про коня. Раз зашкотельгав, зашкотльгає й у друге. Віктор знав, був переконаний. Він зашкотльгає. Він знає, де лежать гроші. І Він знає, як їх узяти. То чому одна невдала спроба повинна все перекреслити? Хто йому завадить? Журба? Звільнить? «Позбавить права вільного доступу на завод? А що, жорба вічний? Тільки він один має право бути директором. Де це записано? В якій конституції?»